Süleymanın məsəlləri 8-ci fəsil Məğər hikmət çağırmır mı? Məğər dərrakə səsləmir mi? Uca yerlərdə, yol kənarında, yollar ayrıcında dayanıb, Darbazaların yanında, şəhərin qarşısında, Qafların kandarında çağırır. Ey insanlar, Mən sizi səsləyirəm Ey bəşər övlatları Sizə xitab edirəm Ey cahillər Uzaq görən olun Ey axmaqlar Ağıllanın Dinliyin Əla şeylərdən danışıram Dilimdən düz sözlər çıxır Ağzım həqiqət söylüyür Dilim şərdən iyrənir Ağzımdan yalnız salihlik sözləri çıxır Sözlərimdə nə əyrilik, nə də ki yalan var Anlayanlar üçün hər şey aydındır Bilih qazananlar üçün bu bir həqiqətdir Gümüşü yox, tərbiyəmi qəbul edin Saf qızıldan çox biliyi seçin Çünki hikmət yağquddan qiymətlidir İnsanın könlü istəyən şeylər ona tay deyil. Mən hikmətəm. Uzaq görənli məndə məskən salıb. Biliyi, dərrakəni tapmışam. Rəb qorxusu pisliyə nifrət etmədir. Loğalığa, təkəbbürə, pis yola, Hiləli dilə nifrət edərəm. Nəsihət, sağlam şuur mənimdir. İdrak mənəm. Qüvvəm var Mənim vasitəmlə şahlar hökmüranlıq edir Hökmüdarlar ədalətli fərman verir Ədalətli hakim olan bütün başçılar Və əsilzadələr mənim vasitəmlə hökm verir Məni sevənləri sevirəm Məni səylə axtaran tapır Sərvət və şərəf Dağılmaz var dövlət və salihlik yanımdadır Barım qızıldan, saf qızıldan dəyərlidir, Bəhərim gümüşdən qiymətlidir. Mən salihlik yolunda, ədalət yollarının ortasında gəzərəm. Məni sevənləri sərvətə çatdıraram, xəzinələrini dolduraram. Rəb öz yolunun başlanğıcında hər işindən əvvəl mənə malik oldu. Yaradılışın əzəlindən Dünya yaranmazdan əvvəl mən var edim Dərin sular olmazdan əvvəl Bol sulu çeşmələr olmazdan əvvəl doğulmuşam Dağlar yaradılmazdan əvvəl Təpələr mövcud olmazdan əvvəl təvəllüd tapmışam Rəb dünyanı, çölü, düzü, torpaqları yaradanda Göyləri yaradanda, dərinliyin üzərində bir dairə çəkəndə, Buludları yuxarıda yerləşdirəndə, dərinlikdə bulaqları bağlayanda, Sular əmrindən çıxmasın deyə dənizə səd çəkəndə, Yerin bünövrələrini təyin edəndə, Rəbbin yanında memar edim. Hər gün fərəhlənirdim, hüzurunda həmişə sevinirdim. Yaratdığı aləmə görə sevinirdim, Bəşər övlatlarına görə fərəhlənirdim. İndi, ey övlatlar, mənə qulaq asın, Yoluma bağlı qalan nə bəxtiyardır? Verdiyim tərbiyəyə qulaq asın, Hikmət alın, onu bir tərəfə atmayın. Mənə qulaq asan, hər gün darvazalarım qarşısında duran, Qapılarımda dayanıb gözlüyən nə bəxtiyardır? Çünki məni tapan həyat tapar, Rəbbi razı salar, Məni əldən verən canına qəst edər, Mənə nifrət edənlərin hamısı ölümü sevər.